Pista 5. Picioarele mamei Întâi, mă întâlneam mai rar cu Lazar. Existența mea luase un curs din ce în ce mai a întortocheat. Beam băuturi tari într-un loc sau altul, umblam fără un țel precis și, la sfârșit, luam un taxi ca să ajung acasă. Atunci, așezat în spatele mașinii, mă gândeam la dirti pe care o pierdusem și izbucneam zbucneam în plâns. Nici nu mai sufeream, nu mai aveam nici urmă de neliniște, nu simțeam în cap decât o stupiditate săvârșită, ca o joacă de copil care nu se va mai termina. Mă miram de extravaganțele la care m-am putut gândi. Reflectam la ironia și curajul pe care le-am avut, când voiam să provoc destinul. Din toate acestea nu îmi rămânea decât impresia că sunt un fel de idiot, poate foarte îndurășător și în orice caz ridicol. Mă mai gândeam la Lazar și de fiecare dată tresăream brusc. Ținând seama de oboseala mea, căpătase o semnificație asemănătoare cu cea a banderolei negre, care mă speria la Viena. În urma celor câteva cuvinte neplăcute schimbate în legătură cu războiul, nu mai vedeam în aceste prevestiri sinistre doar o amenințare cu privire la viața mea, ci o amenințare mai generală atârnând deasupra lumii. Bineînțeles, nu exista nimic real care să justifice o asociere între un posibil război și Lazar, care, din potrivă, susținea că are groază de tot ce este legat de moarte. Dar totul în ea, mersul ei s-a cadat ca de somnambulă, tonul vocii, darul pe care îl avea să răspândească în jur un fel de tăcere, aviditatea ei pentru sacrificiu contribuiau ca să creeze impresia unui contract pe care îl încheiase cu moartea. Simțeam că o asemenea viață nu putea avea sens decât pentru oameni și pentru o lume sortită nenorocirii. Într-o zi, mintea mi se lumină și hotărâi pe loc să mă descotorosesc de preocupările pe care le aveam împreună cu ea. Această lichidare neașteptată avea aceeași latură ridicolă ca și restul vieții mele. În urma acestei hotărâri, cuprinse de beserie, am plecat pe jos de acasă. După o plimbare lungă, am aterizat pe terasa cafenelei Flor, M-am așezat la masa unor oameni pe care îi cunoșteam puțin. Aveam impresia că sunt deprisos, dar nu plecam. Ceilalți se discutau cu multă seriozitate de fiecare lucru care se întâmplase și de care era util să fii informat. Mi se păreau toți de o realitate nesigură și cu capul gol. I-am ascultat timp de o oră, fără să rostesc mai mult de câteva cuvinte. M-am dus apoi pe bulevardul Montparnasse la un restaurant de pe mâna dreaptă, venind din direcția gării. Am mâncat acolo, pe terasă, cele mai bune lucruri pe care le puteam comanda și am început să beau hăbin roșu, mult prea mult. La sfârșitul mesei am văzut apărând un cuplu format din mamă și fiu. Mama nu era în vârstă, era încă o femeie atrăgătoare și subțire, de o naturalețe fermecătoare. Faptul era lipsită de importanță, dar cum mă gândeam la Lazar, femeia împărea cu atât mai plăcută la privit, cu cât părea și bogată. Fiul stătea în fața ei, foarte tânăr, aproape mut, îmbrăcat într-un costum elegant din flanelă gri. Am cerut o cafea și am început să fumez. Am fost încurcat sau dunțipat violent de durere prelungită de un horcăit. O pisică se aruncase la gâtul altei pisici, la polele arbuștilor care alcătuiau bordura terasei și chiar sub masa celor doi pe care îi priveam. Tânăra mamă, în picioare, scoase un strigăt ascuțit, se albise la față. Înțelegând repede că era vorba doar de niște pisici, nu de ființe omenești, început să râdă. Nu era ridicolă, ci naturală. Fetele care serveau și patronul veniră pe terasă. Râdeau spunând că era vorba de un cotoi cunoscut prin agresivitatea lui față de alte pisici. Am râs și eu cu ei. Apoi am plecat de la restaurant, crezând că sunt bine dispus, dar mergând pe o stradă pustie, fără să știu unde, am început să plâng cu sughițuri. Nu mă puteam opri din plâns. Am mers mult până am ajuns foarte departe pe strada pe care locuiam. În această clipă mai plângeam încă. Înaintea mea, trei fete tinere și doi băieți zgomotoși râdeau cu cohote. Fetele nu erau frumoase, dar cu siguranță erau de ușoare și sureșcitate. Am încetat să plâng și le-am urmărit fără grabă până la ușa casei mele. Tulburarea mă copleși în așa măsură încât, în loc să intru la mine, m-am întors hotărât. Am oprit un taxi și m-am lăsat adus la balul tabarâni. În clipa când intram, mai multe dansatoare aproape goale erau pe ring. Majoritatea erau frumoase și prospete. Am cerut să fiu instalat pe marginea ringului, refuzând orice alt loc, dar sala era plină ochi și podeaua pe care se afla scaunul meu era supraetajată. Astfel, scaunul era într-o poziție periculoasă. Aveam senzația că dintr-o clipă în alta puteam să mi pierd echilibrul și să cadă lat în mijlocul fetelor goale care dansau. Eram aprins la față, era foarte cald, trebuia să-mi șterg transpirația de pe o braz, cu o batistă de jaudă și îmi venea greu să duc paharul de alcool de pe masă la gură. În această situație caragheasă existența mea în echilibru instabil pe un scaun, unde venea personificarea nefericirii. Dansatoarele pe ringul inundat de lumină erau din potrivă imaginea unei fericiri de neatins. Una din dansatoare era mai zveltă și mai frumoasă ca celelalte. Apărea cu un usurâsă de zeiță îmbrăcată într-o rochie de seară care o făcea mai estoasă. La sfârșitul dansului era complet goală, dar în această clipă, de o eleganță și finețe de necrezut, licărirea mofa proiectoarelor făcea din trupul ei lung si de fiu o minune de o paloare spectrală. Îi priveam fundul gol cu încântarea unui băiețel, ca și cum în toată viața mea nu văzusem nimic mai pur, nimic mai puțin real, atât era de frumos. A doua oară, când se produse jocul arochei descheiate, mi se tăieră suflarea în așa hal, încât m-am ținută de scaun, secătuit, am părăsit sala. Am rătăcit dintr-o cafenea pe o stradă, pe alte străzi, apoi cu un autobuz de noapte, fără să vreau, am coborât din autobuz și am intrat la Sphinx. Doream una după alta fetele ce se ofereau oricui în această sală. N-aveam de gând să urc cu vreuna în cameră. O lumină ireală nu încetase să mă tulbure. După aceea m-am dus la dom și eram din ce în ce mai zdrobit. Am mâncat un cârnat frit, bând șampanie dulce. Gustul era rău, dar am mai prins putere. La această oră târzie, în acest loc degradant, se puțină lume, bărbați de o moralitate dubioasă, femei în vârstă și urâte. Am intrat apoi într-un bar, unde o femeie vulgară, despre care de-abia ai fi putut spune că e grăguță, ședea pe un taburet și își ceva cu barmanul supărat. Am oprit un taxi și de data asta am ajuns acasă. Era trecut de patru dimineața, dar în loc să mă culc și să dorm, m-am apucat să bat un raport la mașină cu toate ușile deschise. Soacră mea, care locuia la mine, din amabilitate, se ocupa de casă în absența soției mele, se trezi. Mă chemă din patul ei și îmi strigă, dintr-un capăt în celălalt al apartamentului, prin ușa închisă. Ari a telefonat Edith de la Brighton, pe la 11. Știi, a fost foarte dezamăgită că nu te-a găsit. Aveam într-adevăr, din ajun, în buzunar, o scrisoare de la Edith. Îmi scria că va telefona după ora 10 în seara aceea și eram cu siguranță un laș că uitasem. Ba mai și plecasem, după ce am ajuns chiar în fața ușii. Nu se putea închipui ceva mai josnic. Neva mea pe care o abandonasem în motorul ușinos, îmi telefonat din Anglia pentru că era îngrijorată. În timpul ăsta, uitând de ea, îmi târam de căderea și neauceala prin locuri dezgustătoare. Totul era fals, până și suferința mea. Am început să plâng din nou cât puteam de tare. Hohotele mele n-aveau niciun rost. Vidul continua un idiot care se alcoolizează și plânge. Asta am ajuns, în mod ridicol. Ca să scap de simțământul că sunt un rebut uitat, singurul leac era să beau alcool, un pahar după altul. Speram să vin de hack sănătății mele, poate chiar unei vieți care n-avea nicio rațiune de a fi. Îmi închipuiam că alcoolul mă va ucide, dar n-aveam o idee precisă. Voi continua, poate să beau, atunci voi muri. Sau nu voi mai bea. Pe moment, nimic n-avea importanță. 2. Am coborât, cam beată din taxi, în față la fancy. Fără să spun nimic, m-am dus să iau loc la masă, lângă câțiva prieteni cu care aveam întâlnire. Societatea am făcea bine, societatea mă îndepărta de megalomanie. Nu eram singurul care băuse. Ne-am dus să cinăm la un restaurant frecventat de șoferi. Erau numai trei femei cu noi. Curând, masa a fost acoperită de sticle de vin roșu, goale, sau pe jumătate golite. Vecina mea se numea Seni, la sfârșitul mesei îmi spuse că venea de la țară și că, în casa unde își petrecuse noaptea, văzuse la toaletă un vas de noapte prin cu un lichid alburiu, în mijlocul căruia se înneca o muscă. Mi-o spuse pentru că mâncam hoinimioară cu frișcă și culoarea raptălui o dezgusta. Ea mânca un caltaboș și bea totă binul roșu pe care îl turnam. Înghițea bucățile de caltaboș ca o fată de la fermă, dar o făcea din adins. Nu era decât o tânără fără ocupație și prea bogată. Am văzut în fața farfuriei sale o revistă de avantgardă cu copertă verde pe care o căra după ea. Am deschis-o și am dat peste o frază despre un preot de țară care scotea din gunoi o inimă la capătul unei furci. Eram din ce în ce mai beat și imaginea muștei necate într-un vas de noapte se asocia cu chipul xenii. Era palidă, avea pe gât smocuri de păr urâte ca niște piciorușe de muscă. Mănușile ei, albe din piele, zăceau imaculate pe fața de masă din hârtie, alături de firimiturile de pâine și petele de vin roșu. La masă se vorbea foarte tare. Am ascuns în mâna dreaptă o furculiță și am întins încetişor mâna pe coapsa axeniei. În clipa aceea aveam o voce nesigură de bețif, dar în parte jucam teatru. I-am spus... Ai o inimă fragedă." Am început să râd deodată. Mă gândisem ca și cum ar fi fost ceva a în asta. O inimioară cu frișcă. Începea să-mi fie greață. Ea era în aparență deprimată, dar îmi răspunse în fără să-și manifeste proasta dispoziție. Am să vă dezamăgesc, dar e adevărat. N-am băut încă destul și n-aș vrea să mint ca să vă amuz. Atunci făcu eu... Prin rochie am înfipt cu brutalitate în coapsă dinții furculiței. I-a scoase un strigăt și, făcând o mișcare dezordonată ca să mă evite, răsturnă două pahare de vin roșu. Își trase scaunul și trebuie să ridice rochia ca să-și cerceteze rana. Abia, lenjerie frumoasă, goliciunea coapselor ei îmi plăcu. Un dinte mai ascuțit al furculiței o înțepase și curgea sânge, dar era o rană fără importanță. M-am repezit, n-a apucat să mă împiedice să îmi pescă buzele chiar de coapsă și să înghit mica picătură de sânge pe care o provocasem. Ceilalți se uitau puțin surprinși, cu un râs stingherit, dar văzură că Xenii, oricât era de palidă, nu plângea prea tare. Era mai beată decât crezuse. Continua să plângă, dar pe brațul meu. Atunci am umplut cu vin roșu paharul pe care îl vărsase și i-am dat să bea. Unul dintre noi plăti, apoi suma a fost împărțită, dar am cerut să plătesc eu pentru seni, ca și cum aș fi vrut să o iau în posesia mea. S-a propus să mergem la Fred Payne. Toată lumea s-a înghesuit în două mașini. Căldura din sala mică era înăbușitoare. Am dansat odată cu seni, apoi cu niște femei pe care nu le văzusem niciodată. Ieșeam în fața localului ca să mai respiraer aer curat, trăgând după mine când pe unul, când pe altul. Odată a fost chiar seni. Să bem câte un whisky la barurile vecine. Intram înapoi în sală din când în când. La urmă m-am instalat în fața ușii, rezemat de zid. Eram beate. Cerceteam cu privirea trecătorii. Nu știam de ce unul din prieteni își scosese cureaua și o ținea în mână. I-am cerut-o. Am, cerut Am îndoit-o și mă distram, învârtind-o amenințător în fața femeilor, ca și cum mă pregăteam să le lovesc. Se lăsase întunericul. Nu mai vedeam și nu mai înțelegeam nimic. Dacă femeile treceau însoțite de bărbați, se făceau că nu mă văd. Apărură două fete și una din ele în fața acestei curele ridicate amenințător, Mă înfruntă insultându-mă, scuipându-și desgustul drept în obrazul meu. Era cu adevărat frumoasă, blondă, cu chipul aspru și rasat. Îmi întoarse scărbită spatele și păși pragul, intrând la Fred Payne. Am urmat-o în mijlocul clienților înghesuiți în jurul barului. De ce te-ai supărat pe mine?" ai spus ei, arătându-i cureaua. Am vrut să glumesc. Ia un pahar cu mine." Acum râdea și ea, privindu-mă drept în față. Bine, consimții." ca și cum n-ar fi vrut să rămână datoare unui bărbat beat care îi arătase în mod stupid cureaua adăugă. Ia uite-te! Ținea în mână o femeie goală din ceară moale. Partea de jos a păpuși era învelită în hârtie. Cu grijă i-a imprimat bustului o mișcare atât de lașivă încât nu se putea imagina ceva mai indecent. Era nemțoică, cu siguranță, foarte decolorată, cu un aer arrogant și provocator. Am dansat cu ea și am spus nu știu ce prostii. Fără niciun pretext, s-a oprit în mijlocul dansului, a luat o figură gravă și m-a privit fix. Era plină de insolență. Uită-te, mi-a spus. Își ridică rochea mai sus decât ciorapul, piciorul, ajartierele cu floricele, Ciorapi, alengeria, totul era elegant. Îmi arătă cu degetul pielea goală. Continua să danseze cu mine și am văzut că mai ținea în mână gheata păpușe de ceară. Asemenea, fleacuri se vântă la intrarea în muzicoluri. Vânzătorul bolborosește un șir neîntrerupt de formule, precum senzațională la pipăit. Ceara era moale, avea flexibilitate și prospețimea cărnii. O mai ridică odată deasupra capului, după ce mă părăsi și, dansând singură, o rumbă în fața pianistului negru, îi transmise o înduire provocatoare a idoma dansului său. Negru o acompania la pian, râzând cu hohote. Dansa bine, în jurul ei lumea bătea din palme. Atunci scoase păpușa din cornetul de hârtie și o aruncă pe pian, izbucnind în râs. Obiectul căzut pe capacul de lemn al pianului, cu un zgomot ușor de corp care se desface. Într-adevăr, picioarele ei se desfăcură, dar le avea tăiate. Pulpele mici, trandafirii, trunchiate, picioarele desfăcute erau enervante, dar în același timp atrăgătoare. Am găsit un cuțit pe o masă și am tăiat o bucată de pulpă roz. Tovarășana de moment puse mâna pe ea și mi-o vârâ în gură. Avea un gust groasnic de lumânare amară. Am scuipat-o pe jos, scârbit. Nu eram beată de-a Mă temeam de ce se va întâmpla dacă o voi urma într-o cameră de hotel, îmi rămăseseră foarte puțin bani și nu puteam ieși decât cu buzunarele goale, mă puteam expune să fiu insultat, copreșit de dispreț. Fata mă văzut vorbind cu Xenii și cu ceilalți, crezut fără îndoială că trebuia să rămân cu ei și că nu voi putea să mă culc cu ea. Brusc îmi spuse la revedere și să făcu une văzută, la scurt timp, prietenii mei plecară de la Fred Payne și eu după ei. Ne-am dus să bem și să mâncăm la graf. Stăteam pe scaunul meu, fără să spun nimic, fără să mă gândesc la nimic, începeam să mă simt rău. M-am dus la toaletă, sub pretextul că am mâinile murdare și părul ciufulit. Nu mai știu ce am făcut. Puțin mai târziu, aproape că dormeam, când m-am auzit strigat, Tropman. Eram cu pantalonii lăsați, șezând pe croset. Mi-am tras pantalonul, am ieșit și prietenul care mă strigase... Îmi spuse că dispărusem de vreo trei sferturi de oră. M-am dus și m-am așezat la masă cu ceilalți, dar puțin după aceea ei m-au spătuit să mă întorc la toaletă. Eram foarte palid. M-am întors și am vomitat destul de mult timp, apoi toată lumea a fost de părere că trebuie să plecăm acasă. Era deja patru dimineața. M-au condus până la mine în Spiderul unei mașini. Spider, cuvântă de origine engleză, porbagaj și în care puteau fi ajezați la nevoie și pasageri. A doua zi, era duminică, eram încă bolnav și ziua a trecut într-o stare de letargie dezgustătoare, ca și cum n-aș mai fi avut putere să trăiesc mai departe. M-am îmbrăcat spre ora 3 cu gândul să mă duc să văd câteva persoane și încercam, fără să izbutesc, să par un om în stare normală. M-am întors de vreme ca să mă culc, aveam febră și mă durea nasul pe dinăuntru, cum se întâmplă după ce de lung. Pe deasupra mi se ordaseră hainele de ploaie și răcisem. 3. Am adormit, cotropit de un somn bolnavicios. Toată noaptea, coșmaruri și bise neplăcute mi s-au perindat prin minte, ajungând să mă istovească. M-am trezit mai bolnav ca oricând. Îmi aminteam ce visasem. Mă aflam la intrarea într-o sală, în fața unui pat cu coloane și paldakin, un fel de dric fără roți. Acest pat sau bric era înconjurat de mai mulți bărbați și femei, aceeași parăse cu tovară și mei din noaptea precedentă. Sala cea mare era cu siguranță o scenă de teatru, bărbații și femeile erau actorii, poate regizorii unui spectacol atât de extraordinar, încât așteptarea a provocat spaimă. În ce mă privește, mă aflam de o parte, în același timp că la adăpost, într-un fel de culoare gol și dărăpănat, situat în raport cu sala, cum sunt fotoliile spectatorilor, față de scenă. Spectacolul așteptat trebuia să fie tulburător și plin de un umor deosebit. Așteptam apariția unui adevărat cadavru. Am observat în clipa aceea un coștiu așezat în mijlocul patului cu baldachin. Scândura de deasupra coșciului dispăru al când fără zgomot, ca o cortină de teatru sau ca un capac de cutie de șah. Dar ceea ce a apărut nu era înfricoșător. Cadavrul era un obiect de formă nedefinită. O ceară roz de o prospețime strălucitoare. Această ceară amintea păpușa cu picioarele tăiate ale fetei blonde, tot ce putea fi mai atrăgător. Totul corespundea stării de spirit pline de sarcasm, de încântare mută a spectatorilor. Se jucase o festă crudă și hazlie, a cărei victimă rămânea necunoscută. La puțin timp după aceea, obiectul roz, în același timp neliniștitor și atrăgător, Crescu lunt, proporții considerabile. căpătă aspectul unui cadavru uriaș sculptat în marmură albă cu vinișoare roșie sau ocru galben. Capul acestui cadavru era un cranu imens de apă. Trupul, un os de pește sau o falcă inferioară uriașe, pe jumătate fără dinți, întinsă în linie dreaptă. Picioarele prelungeau această coloană vertebrală în același sens ca la om. Le lipseau însă lapere, erau bucăți lungi și noduroase din picioarele unui cal. Ansamblul Hasliu și Hidos avea aspectul unei statui de marmură grecească, capul era acoperit cu o cască militară cocoțată în creștet, cam la fel cu o tichie de pai așezată pe capul unui cal. Nu mai știam eu însumi dacă trebuia să mă sperii sau să râd și era limpede că dacă o să râd această statuie, acest cadavru nu era decât o glumă usturătoare, dar dacă o să tremur de frică, ea se va năpusti asupra mea ca să mă facă bucățele. Nu mai înțelegeam nimic. Cadavrul curcat se prefăcuse într-o minervă îmbrăcată cu pratoșe ridicată și agresivă sub casca ei. Această minervă era totă din marmură, dar se agita ca o nebună. Continua în chip violent gluma de care era încântat dar care, în același timp, mă lăsa năucit. În fundul sălii domnea o mare veselie, dar nimeni nu râdea. Minerva a început să rotescă deasupra capului un iatagan de marmură. Totul era cadaveric în ea. Arma sa de tip arab indica locul unde se petreceau lucrurile. Un cimitir cu monumente de marmură albă, de marmură vineție. Ea era uriașe imposibil de știută dacă trebuia să o iau în serios, deveni și mai suspectă. În această clipă nu se punea problema ca din sala în care se agita să coboare pe stradela unde mă adăposteam speriat. Mă făcuse mic și când mă zări își dădu seama că mi-e frică. Teama mea o atrăgea, avea mișcări și de o nebunie caragioasă. Brusc coborî și se repezia asupra mea, rotindu-și arma macabră, cu o forță din ce în ce mai nebunească. Era gata să ajungă la mine, eram paralizată de groază. Înțelese-i repede că în visul acesta dirtii care înnebunise și era în același timp moartă, luase îmbrăcămintea și înfățișarea statuiei comandorului și că în acest fel, de nerecunoscut, se năpustea asupra mea ca să mă nimicească. 4. Înainte de a mă îmbolnăvi de tot, viața mea era de la un capăt la altul o halucinație bolnăvicioasă. Eram tras, dar toate lucrurile treceau prea repede prin fața ochilor mei, ca într-un vis urât. După noaptea petrecută la Fred Payne, am ieșit după amiază în speranța să întâlnesc vreun prieten care să mă ajute să reintru în viața normală. Îmi trecut prin minte să mă duc pe la Lazar acasă. Mă simțeam foarte rău dar în loc să găsesc ce căutam, această întâlnire se asimui unui coșmar chiar mai deprimant decât ceea ce aveam să visez în noaptea următoare. Era o după-amiază de duminică. În ziua aceea era clar și parcă nu avea aer suficient. Am găsit-o pe lazar în apartamentului din strada de Turon, întobărășia unui personaj a cărui vedere îmi trezi gândul Hasliu că va trebui să îndepărtezi prin farmece un destin nefast. Era un bărbat foarte înalt, care se în chipul cel mai neplăcut, cu imaginea populară a lui Landruf. Avea picioare mari și un veston gri deschis, prea larg pentru corpul lui costeriv. Stofa vestonului era roasă și părlită pe alocuri. Pantalonul vechi lustruit, mai închis decât vestonul, cobora până la pământ în formă de tirbușon. Era de o politețe fermecătoare. Avea ca și la Andriu, o barbă frumoasă de culoare castanie murdară și craniul chel. Se exprima repede în termeni aleși. În clipa când am intrat în cameră, silueta lui se contura pe fundalul cerului înnorat. Stătea în picioare în fața ferestrei. Era o ființă uriașă. Lazar mă prezentă și spuse că el este tatăl ei Vitreg. Nu era evreu ca Lazar, fiind probabil al doilea soț al mamei ei. Îl chema Antoine Melu. Era profesor de filozofie la un liceu din provincie nușa camerei se închise în urma mea și a trebuit să mă așez ca și cum aș fi fost prins într-o capcană în fața acestor două personaje, am simțit o oboseală și o durere de stomac, mai rele ca oricând. Îmi întipuiam în același timp că puțin câte puțin îmi voi pierde cumpătul. Lazar îmi vorbise de mai multe ori și de tatălii Vitrec, spunându-mi că din punct de vedere strict intelectual era omul cel mai rafinat, mai deștept pe care îl întâlnise. Era îngrozav de stingerită. De prezența lui. Era bolnav atunci, pe jumătate nebun. Nu m-ar fi mirat, dacă în rog să vorbească, ar fi căscat gura mare. Îmi închipuia că ar fi lăsat să-i curgă balele în barbă, fără să rostească o vorbă. Lazar era enervată de venirea mea neprevăzută, dar nu se poate spune același lucru despre tatălui vitreg. După ce s-au făcut prezentările, timp în care este tuse nemișcat, fără nicio expresie pe figură, de îndată ce se așeză într-un fotoriu pe jumătate rupt, început să vorbească. Sunt interesată, domnule, să te pun la curent cu o discuție care mărturisesc, mă aruncă într-un abis de nedumerire. Cu vocea ei măsurată de ființa absentă, Razar încerca să-l oprească. Nu crezi, dragă tată, că o asemenea discuție este fără ieșire și că nu merită să-l obosim pe Petrovman? Pare istovit. Ședeam cu capul plecat, cu ochii fixați pe dușumea, la picioarele mele, spusei: Nu face nimic, explicați-mi totuși despre ce este vorba, asta nu obligă la nimic. Vorbeam foarte încet, fără convingere. Iată, relu domnul Melu, fica mea vitregă tocmai mi-a expus rezultatul meditațiilor anevoioase, care au absorbit-o literalmente de câteva luni. De altfel, dificultatea nu mi se pare că s-ar afla în argumentele foarte abile, și, după umila mea părere, convingătoare, pe care le folosește ea în scopul de a descoperi impasul în care este împinsă istoria, prin evenimentele ce se desfășoară sub ochii noștri. Vocea slabă, visicăiată, era modulată cu o excesivă eleganță. Nici nu-l ascultam, știam deja ce avea să spună. Era încopleșită de barba lui, de aspectul murdan al pielii, de buzele lui, de culoarea mațelor, care articulau atât de bine cuvintele, în timp ce mâinile mari se ridicau în scopul de a accentua frazele. Am înțeles că ajunsese să fie de -a acord cu Lazar, admisând năruirea speranțelor socialiste. Mi-am spus halal să le fie cele două fosile, cu speranțele lor socialiste năruite. Sunt bolnav cu adevărat. Domnul Melu continua, enunțând cu vocea sa profesorală, dilema alarmantă pusă în fața lumii intelectuale în această epocă jalnică. După el era o nenorocire pentru orice deținător de inteligență să trăiască tocmai în zilele noastre. Rostii încrețindu-și fruntea cu o sforțare. Trebuie să ne cufundăm în tăcere? Trebuie din potrivă să acordăm concurs ultimelor împotriviri ale muncitorilor? Sortindu-ne în felul acesta unei morți necruțătoare și sterile? Rămase tăcut câteva clipe, fixând extremitatea mâinii sale ridicate. Louise el înclină spre soluția eroică. Nu știu ce gândești personal, domnule, despre posibilitățile aflate în fața mișcării de emancipare a muncitorilor. Dați-mi voie deci să ridic această chestiune. Provizoriu, mă privi spunând aceste cuvinte cu un zâmbete discret, se opri mai mult timp, făcea impresia că este un croitor care, ca să judece mai bine efectul, se trage cu un pas înapoi. În gol, da. Tocmai asta trebuie spus. Își împreunăm mâinile și foarte încet le frecăm una de alta în gol, ca și cum ne-am găsit în fața datelor unei probleme arbitrare. Avem tot dreptul să ne imaginăm, independent de o dată reală, un dreptunghi A, B, C, D. Vom enunța, cu permisiunea dumitale, în cazul de față. Să presupunem că clasa muncitoare este sortită inevitabil pe irii. Ascultam ce spune, clasa muncitoare sortită pe Iri. Era mult prea nehotărât. Nu mă gândeam nici măcar să mă ridic, să plec trântind ușa. Mă uitam la Lazar și eram îndobitocit. Pe ea ședea pe un alt fotoliu, cu un aer resemnat și totuși atent, cu capul înainte, cu băbia în mână și cotul sprijinit pe genunchi. Nu era cu nimic mai puțin dezgustătoare și mai sinistră decât tatălii Vitreg. Nu făcut nicio mișcare și îl întrerupse. Vrei să spui desigur, sortită să mă politic... Uriașa marionetă izbucnii în râs, cotcodăcea, admise bucuros, bineînțeles, nu cer să pieră toți fizic. Nu m-am putut împiedica să spun, credeți că îmi pasă mie de asta? Poate că nu m-am exprimat bine, domnule. Lazar zise atunci pe un ton blazat, scuză-l că nu-ți spune tovarășe, dar tatăl meu Vitrec s-a obișnuit să aibă discuții filozofice cu confrații săi. Domnul Melu era de neclintit, continua, îmi venea să fac pipi. Începusem deja să-mi mișcă genunchii. Ne găsim, trebuie spus în fața unei probleme mărunte, palide și la prima vedere, pare că substanța ei ne scapă, avea un aer desnădăjduit, îl apăsa o greutate pe care doar el singur putea să o vadă. Schiță un gest cu mâinile, dar consecințele ei nu vor putea scăpa unui spirit atât de caustic, atât de neliniștit ca al dumii tale. M-am întors spre Lazar și i-am spus, scuză-mă, dar trebuie să te rog să-mi arăți toaleta. Ea a avut o clipă de șovăială, neputând să înțeleagă, apoi se ridică și mi-arătă ușa. Am urinat multă vreme, mi-am închipuit apoi că aș putea să vomit și m-am istovit în încercări inutile, vrându mi două degete în gât și tușind îngrozitor de tare. Asta m-a ușurat totuși puțin, m-am întors în camera unde se aflau ceilalți doi. Am rămas în picioare, mai curând stingerit, și am spus îndată, M-am gândit la problema dumitale, dar mai întâi îți voi pune o întrebare. După mimica lor, mi-am dat seama că oricât ar fi fostă de nedumeriți, cei doi prieteni ai mei mă vor asculta cu atenție. Cred că am febră, i-am întins lui Lazar mâna mea care frigea. Da, îmi el, Lazar cu o oboseală în glas, ar trebui să te duci acasă și să te culci. Aș vrea totuși să știu un lucru, dacă clasa muncitoare e pe ducă, de ce sunteți comuniști sau socialiști? Cum vreți să spuneți? M-au privit fix, apoi s-au privit unul pe altul, în cele din urmă Lazar răspunse de a abia auzit. Orice s-ar întâmpla, noi trebuie să fim de partea celor ropsiți. Mi-am zis, este creștină. Bineînțeles, și eu vin aici. Eram scos din sărite, mi-era îngrozitor de rușine. În numele cărui fapt trebuie, pentru ce... Îți poți salva întotdeauna sufletul, spuse Lazar. Lăsa să-i cadă vorbele fără să se miște, fără măcar să ridice ochii. Dădea impresia unei convingeri nezluncinate. Simți că pălesc din nou mă durea stomacul. Totuși am insistat, dar dumneata, domnule. O, făcut domnul Meru, cu ochii pierduți în contemplarea degetelor sale slabe, înțeleg prea bine nedumerirea dumii tale. Sunt eu însumi nedumerit, grozaf de nedumerit. Cu atât mai mult că ai dezvăluit încât Câteva cuvinte, un aspect neprevăzut al problemei? Oh, oh, zâmbi în lunga sa barbă, iată ceva grozah de interesant. Într-adevăr, draga mea copilă, de ce mai suntem socialiști sau comuniști? Da, pentru ce? Păru că se cufundă într-o meditație neprevăzută, lăsă să-i cadă, puțin câte puțin, capul mic cu barbă lungă de la înălțimea bustului său uriași. I-am văzut genunchii ascuțiți. După o tăcere penibilă, își despăcu brațele nesfârșite de lungi și le ridică cu tristețe. Lucrurile ajung aici, se cu țăranul care își lucrează pământul pentru furtună. Va trece prin fața ogoarelor sale, cu capul lăsat în piept. Va ști că grindina nu poate fi ocolită. Atunci, apropiindu-se clipa, stă în fața recoltei sale și așa cum fac eu însumi acum, fără nicio tranziție, personajul absurd ridicol devenise sublim, dintr-o dată vocea așa subțire, vocea sa jinga și căpătase ceva care te îngheța, își ridică brațele spre cer în van, așteptând să-l lovească fulgerul pe el și brațele sale. Cu aceste cuvinte, lăsă brațele să-i cadă. Era imaginea desăvârșită a unei îngrozitoare deznădejdi l dacă nu plecam, aș fi reînceput să plâng. Eu însumi, m lipsindu-mă, am făcut un gest de descurajare și am plecat, spunând aproape în șoaptă, la revedere, Lazar. Apoi în vocea mea se strecură o undă de simpatie imposibilă, la revedere, domnule. Proa cu găleata, n-aveam nici pălărie, nici pardesiu, am crezut că drumul nu e lung. Am mers aproape o oră, nefiind în stare să mă opresc, înghețată de apa care mi o dase părul și hainele.